Atunci apăru vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț, care se întoarse dar nu văzut nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești, spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe, spuse vulpea. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine, zise vulpea. Nu sunt îmbrânzită. Iartă-mă, zise micul prinț. Dar după ce se gândi un pic, adăugă, Ce înseamnă a îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea. Ce cauți? Îi caut pe oameni, spuse micul prinț. Ce înseamnă am Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează e foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. cauz găin? Nu, zise micul prinț, caut prieteni. Ce înseamnă amblânzii? — E ceva uitat de multă vreme, zise vulpea. Asta înseamnă a crea legături. — A crea legături? — Bineînțeles, zise vulpea. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu o sută de mii de alți băieței. Și nu am nevoie de tine și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu o sută de mii de alte vulpi, dar dacă mă îmblânzești... Vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume. Încep să înțeleg, zise micul prinț. Există o floare. Cred că ea m-a îmblânzit. E posibil, zise vulpea. Poți vedea pe tera tot soiul de lucruri. Oh, nu e pe terra, zise micul prinț. Vulpea părui intrigată. Pe o altă planetă?" Da." Există vânători pe planeta aia?" Nu." Iată ceva interesant, dar găini? Nu." E, nimic neperfect," oftă vulpea. Dar vulpea se întoarse la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânesc găinile, vânătorii mă vânează pe mine." Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei, așa că mă cam plictisesc, dar dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită. Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vâr sub pământ, al tău mă va chema afară din vizuină ca o muzică. Și apoi uite, vezi acolo lanurile de grâu, eu nu mănânc pâine, greul pentru mine e nefolositor. Lanurile de greu nu mi-amintesc de nimic și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmbrânzi greul care e auriu, îmi va aminti de tine și îmi va plăcea foșnetul lanurilor de greu în vânt. Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț. Te rog, îmblânzește-mă," spuse ea. Aș vrea," răspunse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut." Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești," spuse vulpea. Oamenii..." Nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de gata de la negustori. Dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, blânzește mă Ce trebuie să fac? zise micul prinț. Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea. Te vei așeza la început ceva mai departe de mine, așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e sursă de neînțelegeri, dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape. A doua zi, micul prinț se întoarse. Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la patru după amiaza, încă de la trei am să încep să fiu fericită. Cu cât ora va înainta... Cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora patru deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii, dar dacă vii oricând. Nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima. E nevoie de un ritual. Ce este un ritual? întrebă micul prinț. Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Există un ritual de pildă la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel micul prinț îmbrânzi vulbea. Iar când ora plecării era aproape, A, zise vulpea, am să plâng. E din vina ta," spuse micul prinț, eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc." Desigur," spuse vulpea. Dar ai să plângi," zise micul prinț, desigur," spuse vulpea, atunci nu câștigi nimic." că știi, zise vulpea, datorită culorii grâului, apoi adăugă, du-te să mai vezi odată trandafirii, ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume, ai să te întorci să ții rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț se duse să vadă trandafirii. Nu se de deloc cu trandafirul meu, nu sunteți încă nimic, ne spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți la fel cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu o sută de mii de alte vulpi, dar mi-am făcut-o prietenă. Iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafir erau foarte stingherite. Sunteți frumoase, dar sunteți reci, ne mai spuse el. Nu poate muri cineva pentru voi. Firește despre floarea mea de trandafir, un trecător obișnuit ar crede că vă seamănă, dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o, deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă, deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan, deoarece ei i-am omorât-o în afară de două trei pentru fruturi deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând, deoarece este floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe. Adio, zise el. Adio, zise vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi. Esențialul e invizibil pentru ochi, repetă micul prinț spre a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important. Timpul pe care l-am pierdut cu trandafirul meu, zise micul prins, prea ține minte. Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea, dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir. Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir. Repetă micul prinț spre ține minte.